Каженіли, казились, дуріли. Тишу снів у молодих рясних Розтріпали лихі гармати. У розхристаних злих заметах Вчилось серце моє лютувати. О, якби у словах засвітився той жах, Заіскрився той сміх, Що таких молодих кидав серцем на сніг, Домордовував їх, Випивав з них тепло до краплини. Люди, як же я міг, Як же можу тепер Поклонятись всесиллю людини. Я жити на землі лишився випадково, Розвіятися міг, як тихий звук, Як слово недоговорене. Як іскра на люту я міг погаснути, В чужій землі зітліти, Не взнавши ні себе, ані людей, Ні світу. Зелену душу я навіки обпоїв Гіркими думами, холодними і важкими. З якою радістю я розлучився б з ними, Якби вони пропали, без слідів. Морем, бурхливим морем все навкруг кипіло, тліло згоряло чахло, в'яло, як ранній цвіт, тіло моє боліло, серце моє боліло, в погадах кволо тліло збіжя минулих літ. Небесне має возлилось земним, нічним розкішним маєм. Солдату снилося, що хтось когось цілує, обнімає. Питав жорстоку долю я, збираючи у вирвах втрати. О, доле, мачухо моя, кого ж я буду обнімати? Десь мозком вдарившись об тьму, у ніч для мене неповторну гвинтівку міцно обніму і поцілую землю чорну. О, юна стеростоптана, прощай! Ти впала з висоти підбитим раннім птахом, Твій чистий сміх закам'янили жахом, Тобі вже не воскреснути, прощай. Колись кипіли невгамовні сили, Були і мрії, і задуми ясні, Вони мене наївного носили На молодім гарячому коні. Упав той кінь, спіткнувшись на розпутті, Усі ті мрії, і задуми ясні, Пропали в чорній каламуті У незміримій глибині. Тепер, коли пригадую усіх, Кому молився з вірою і любов'ю, Я чую тільки сатанинський сміх, Суворий вирок безголов'ю. Дерева корчаться чужі, Де твань осіння по коліна, Співаєм тихо в бліндажі Біжав бродяга сахаліна. У горе битому краю під покривалом хмари ночі далеко матір бачать очі, не ту, що в пісні, а свою. Безмежне море наш народ, і горе теж його без крає, а пісня тужить, пісня знає, що мать-синочка не найдет. Час такий, що молодому повертатися додому не калікою, не хворим, аж незручно, просто сором. Там товаришева мати, рідна матінка єдина, прийде вранці розпитати, чи не бачив її сина, і покаже на конверті знаки виленілі, стерті, і нижче лінії кривої номер пошти польової. Чим же я її утішу, найріднішу, найбіднішу? Танцювала, як відьма війна. Вітер крила опікши стогнав, Ніби скрипка в руках дикуна, Я скрипівся від лютих заграв, Задихався у чорнім диму І безрадісну правду знайшов. Задля чого? Навіщо? Кому даринчати про щастя й любов? Ще ж недавно цвіли світознавчі науки, Мастаки на словесні трюки вихвалялися Гордість і слава і краса. А що маємо? Кров'ю демлять небеса, і кружляють над трупами круки. Все на світі роса. Щастя, розум, краса, Ніжність, грубість, повага і зневага, боягузтво, бридке і відвага, Все-то просто роса. Роситься гіллячка в саду, Дуб звинеться, велетнем стане, І у тліній горінній, в чаду Все загине. Прекрасний, поганий. Думи темні, не було їм краю.